На випровадинах Соломійка сиділа поруч з ним, потім супроводжувала на збірний пункт військомату. В трьох Соломія, Гордій Соломійка їздили і на присягу до міста, де служив Італій, а потім ще два рази сама Соломійка. Через рік з хвостиком він отримав відпустку. У Загорянах якраз була пора косовиці, скинувши форму. Син разом з батьком косив і колгоспну траву і заготовляв сіно на відведеній їм ділянці. Та приїхавши, перше що спитав, а де соля? В Криму була на практиці, сказала Соломія, а потім написала, що їде з подругами чогось у Грузію. Я був у Ялті, в тому санаторії. Заїжджав по дорозі додому, сказав Віталій. Практика закінчилася ще на початку червня. Всі роз'їхалися по домівках на канікули. Де ж Соля? Чого вона поїхала в Грузію? З ким? І чого поїхала і з ким? Соломія дізналася через тиждень, як поїхав Віталік. Соломія писала, що вийшла заміж. Гостювала у батьків Греваза, точніше у його дідуся й бабусі, котрі його виховали, бо він сирота. Дуже добре прийняли, тільки весілля не буде, бо Греваз, бо уже був одружений, в тій сім'ї мав дітей. Він працює директором автомайстерні, відпочивав в санаторії, де вона була на практиці. За навчання не тривожтеся, мамо. вас оплатив його вартість, щоб не було ніяких претензій. Житимемо тут, у Батумі. До вас приїдемо наступного року. Вибач, мамо, що не спитала. Не попросила благословення. Надто це було для мене швидко і несподівано. Як ураган, мамо. Ти, певно, знаєш, як то буває. І наприкінці листа. Соломійка просила, аби вона сама, мама, її написала Віталикові, бо вона не може. Кілька разів пробувала і не виходить. До того ж, ривас дуже ревнивий і так гнівається, що вона вже не дівчиною була. От і все, мамо, до зустрічі. «До зустрічі!» – прошептала Соломія, коли прочитала того листа. «Нащо ж я тебе Соломією назвала?» Такою була перша думка, – відповіла собі. Бо Маруся попросила. «А мене так захотіли назвати тато!» «Господи, що ж робити, як же Віталик?» – писала Писала і рвала написане, потім попросила написати Марусю. Жахнулася, коли прочитала написане старшою донькою. Та я сука, яку називав братику Солою, вискочила заміж за якогось старого грузина. Як будеш переживати, то будеш дурним. Вона не варта твого мізинця, і ти ще стрінеш в то разів ліпшу дівчину, плюнь і розітри. Казали мені, що хлопці через таких хвоїд в армії і страждають, і намагаються щось собі зробити. Помни, що в тебе є мама Соломія і тато Гордій, є брати і сестри, і є в тебе я, твоя сестра Маруся, хоч і нерідна, але яка тебе кріпка, Любить. Ждемо твого дембеля, і ще погуляємо на твоєму весіллі. Як не послухаєшся, і втнеш яку дурницю, то сильно обіжуся. До свідання, твоя сестра Маруся. Може, не треба так, тільки й сказала Соломія, прочитавши написано донькою. А як треба? Не знаю. Але ж, може, Соломія направдю полюбила того грузина. Ну, а Віталик, – спитала Маруся, не даси послати, все рівно напишу так само. Що ж, посилай. Соломія ж написала Соломійці, що дочка вже доросла. Їй вирішувати свою долю, проте могла б із батьками порадитися. Віталикові написала. Що в житті всяко складається, Що вона жде його з армії, Всі його ждуть, не дірдуться. Десь через місяць Маруся показала письмо от Віталка. Він писав, що вельми вдячний за підтримку, А от цієї зрадниці забути не може, Не так неї самої, як зраду підступної, І коли дебельнеця, то все одно знайде неї і вб'є. «Що робити, мамо? спитала Маруся. Якби ж то Соломія знала, якби ж то знала, мала надію, що все перегорить, пом'якшиться, якщо не забудеться. Їй було шкода, невимовно шкода Віталика. І шкода старшеньку, Шкода дочку, соломку вредницю, соломійку дурну, солечку її найріднішу. Спочатку отримали телеграму. Дорогая мама Соломея і папа Гардєй, поздравляємо у вас внучка, Тамара. Целуємо ревас соля. А потім вони побачили внучку. Теж чорненьку, схожу на обох батьків одразу. Ревас був смаглявим, ще ліпшим, ніж на фотографії, де вони втрьох тримали на руках внучечку. Високий, сильний, правда, навіть старший на вигляд за свої 38. Привезли багаті дарунки. Аж із Грузії Волгою приїхали. Всій родині і одягу. І перснів та дивних тарілок вистачило. Соломія і раділа, не могла першою своєю внучкою намилуватися. Та тривожно на серці було, з'їдала та тривога серця і душу. На дворі стояв початок травня, цвіли садки, а то значило, що тот мав вертатися з війська. Віталик. На третій день гостівання сказала про те соломійці. «То й що?» – відповіла дочка. І тоді Соломія мусила сказати про те, що написав Віталик, що їм би ліпше не зустрічатися. «Покарання буде справедливим», – зіронізувала Соля. «Достойним Шекспіра, ох, Віталик!» Та побачила Соломія сум в дончених очах. Ледь пробивається не одразу і оздриж. А через день ще спитала, чого ж таким ім'ям внучку назвали? Вроді у грузин нема такого, то виходить українським. Якраз у грузин є Тамари, відповіла Соломійка. Навіть цариця Тамара була. Коханців у безодню кидала, з кручі такої скидала. Нащо ж вона так? Може, щоб нікому не розказували, тільки наша Тамарочка. Названа так на честь іншої Тамари. Сестри? Ні. Сестри ж його якось по-іншому казав. От-от. Тому ж бабця чи дід на честь першої своєї жіночки назвав. Та й вона ж хіба не вмерла, жива же вісінька. Од до іншого пішла, а тепер і від того. От і назвав на честь неї. А ти як же? У них жінка повинна слухатися чоловіка, та ще й такого гарячого й ревнивого, як реваз. Ой, доцю, тривога Соломіна росла, затьмарювала весну, обривала цвіт хоч і бачила, як ходить коло жінки свеї той ревас, як ніжно ввіччі зазирає. Ще через два дні вони поїхали. Поїхали, поїхали. Як заведена твердила сломієте слово, поїхали, куди? Їй здавалося, що то вона сама кудись їде. А Соломійка, її Соломійка з ривазом лишилися, дожидаються, мусять діждатися Віталика, дочекатися, щоб убив їх обох. Ні, вона жохнула, коли прийшла та думка, щоб забрати Соломійку. Ту Соломійку, котра сказала на прощання за якусь годину до від'їзду. «Мамо, я не знаю, що то було, засліплення чи щось інше. Ми вдвох як засліпилися, весна, море. Ой, мамо, що ж мені робити?» «Що робити?» Соломія не знала. «Не знала, видно, і донька, а не ін чоловік. Риваз, із яким зіткнеться. Коли нестиме їм десяток яєць на дорогу, Хоч що вони робитимуть з ними в дорозі? Саламія Антоновна, ви настоящим жінчина, настоящая. настояща мама, я то сразу понял. Простите, що похитил у вас дочь через півроку. Він примчиться через півгрузії, Мало не пів Росії, всю Україну, сам і скаже. — Як мені просити у вас прощення? Як? — навіщо спитає Соломія.